Aldi berean 14034 migarante iritsi dira Irunera azken 3 egunetan. Horiek dira bederen harrera hartatu edo lagundu dituenak. Afrikatik Kanarietara iritsetakoak geienak ondoren Andaluziatik Euskal Herrira Irunera iristen dira. Ginekonakre Oui, je suis avec mon ami qui est là. On La Côte d'Ivoire. Tu me demandes en France ou bien à Irun ici. polizia muetako pasabideetan ezarritako kontrol zorrotzak eta azken egunetako kanporak eta masiboak ondorioak izan ditu. Eun lagun baino gehi Irunen blokeatuak gelditu dira. Josune mendi gutxia Irunko harrera sareko kidea. Juntatu ziren 100 e, da piko e, Afrikar, e, etorri berriak Erdila da dorrela eta beste erdila e, Frank Zitekan voltatuak. Orduan, juntatu ziren batuk eta besteak, eta juntatu zen jende pila bat. Emakumeak aurrekin baita ere, hori da pasadena, ez? E, eren eguneko jendea atzo saiatu zela pasatzen, ez zuten lortu, voltatu zituzten denakonera, eta berriak eta horritar dori juntatu ziren egun da piko persona egun persoena hemen ez badira pasatzen eta gaur etorri behar diren guztiak irunen ez dago tokidik, behintzat e, dauden dispositibuetan, ez dago tokidik denantzat, e, ez dakigu ze pasabehar den gaur. Orduan, klaro, elkartu gara denak, ze, ikusi beharko dugu abertz, ze, zer egin behar dugun, zer egin dezakegun, eskezin dugu gauza handirik anegin, egin. Esango eh? dugu, bueno, neguai irizten dela, euraldi eh, txarra, temperatura jaizten dira, eta ikusten dugu zebaldintzotan, eh, bueno, ba lanean ariza dureten, eh, jende honi, harrera, duin bat emateko, baina baldintzak ez dira egokiak, eta eskatu zoute behin baino gehiagotan herrikotxeari bueno, ba, azken finean, lokal bat edo azpiegitura bat ez da? Bai, bueno, atzo bertan, eh, ez dakit, hogeita bost, hogeita marlagun egon ziren hemen, aurrak eta enaberaien artean, hilandera ziptikan onera nio. Nik uste dut gutxi gora bera irukilometro badilela onez etorri ziren euliaz pian, onera etorri ziren buzti txipa eginak, aurra buztia, denak buztia, eta bueno, arrera egitea kanpoan ja buztia dauden bezala, eta ezin zailo ezer berorik eman, eta ezin zailo ezer egin guk eskatu dugu bentsat lokala bat zei ja, laugarren negua pasabear dugu plazan, joe, ja, ongi dago ez, ez digute eman biar, ez gaudelako konstituidaz eta ez digute eman biar lokalari, kordun, e ez dakit, nola, ez dakit, ez dakit, nola ingo dugun. Uh -huh. bueno, ba, Ikozibarko dugu, eh, datozen orduetan, datozen eguenetan, eguera hon nola bideratzen den, eh? baina eh, bien bitartean, bueno, ba, ez dakit, eh, zuek eh, mezuren bat edo horrela zabaldu nahi duzute, azken finean, bai, irundar, irungo edo eusko aldeko jendarteari? Bueno, gure mezua beti berdina da, A ber, hau ez dut zergatik pasabiak? Agu pasatzen aldugun e, muga saier herrin batere arazorik gabe beraile daukate arazoak korun hau estun ez zergatik pasabiar, beraien mugimientun daude eta mugimientun segitu barko zuten, ez zuten zergatik oztopo eka aukitu E, gaur badagon jendia, erranduten bezala, gaur badagon jendia eta gaur etorri behar den jende guztiakin, ez daki zer egin behar dugun. Nik ez dakit zer pasa behar den. Ez dakit norbaitea lortuko duen pasatzea. Oso zaila da, ez dut ikusten, pasako direnek ez dut ikusten. Jende asko geldituko da eta nik uste dut da lehenengo aldia ikusten garela olako batetan. Ez da ez duke eduki hainbeste blokeua. Polizien kontrol zorrotzen berri izan harren denak saiatzen dira muga trabeskatzen. baina seme alabatzikiak dituztenekin kezkatua gertu da harrera zarea. Arrizku bideak saiestu beharrean direlako eta polizia kontroletatik pasatzeko mafia eta pasanteen eskutik egin oitu telako zarritan.